Росте, стає на ноги, робить важкі найперші кроки. Як повернувся, Льоня ввійшов також із коридора. Там добувався до тебе якийсь рудий, сказав Назару голосно і чомусь сердито. Ніби ви з ним домовилися вчора вранці. Вправді було таке. То я послав його культурно на всі чотири сторони і сказав, що ти вже тут не живеш. Догнати і повернути не треба. Я тут справді вже не живу. Тепер у Льоні очі взялися подивом. Не зрозумів. Ну, де ж твій тост? Взяв Назар його за плечі і підвів до столу. Льоня сказати хоче слово. Я п'ю за Ніну і тих дівчат, що прикрашали в усі віки страждально рідну землю, підніс вінчарку. Слава їм і хвала! «Чи ти не пишеш віршів?» – спитав Назар, як випили. «Хіба це Ганч?» «Ні, взагалі», – протяг Назар, примружившись. «Та зловживати своїм становищем тут не слід». «Не зрозумів», – наморщив лоба Леонід. «Ще закохаєш Ніну, словеса?» «Спасибі вам за чудовий вечір», – звелася Галина Павлівна. «Мені вже час». «Ми проведемо, можна?» – підтримала одразу Ніна, ніби остерігалася лишатись із двома суперниками, що запалилися вже не на жарт. «Спасибі, буду рада». «О, дощ, здається, вже перестав», – гукнула Ніна явно занадто голосно, щоб розігнати бурю, яка нависла. Льоня збагнув це перший і теж включився в ту традиційну невинну гру. А й справді нема дощу. Зібрались швидко й вийшли на вогку, теплу вулицю. Стояли ще калюжі, з дерев спадали краплі, виблискуючи в світлі вікон та ліхтарів. І дихалося так легко, вільно. Київ немов село, сказала раптом Ніна. А то ж чому? спитав Назар, чудований цим порівнянням. Такий зелений, свіжий. Це правда, люблять у нас дерева, квіти, Втрути льоня, І прийшов на справжній вірш, Хоча й не свій, та певно, не без знатику. Поставлю хату і кімнату, садок райочок насаджу. Ця мрія так і не збулася, Сказала Ніна тихо. Не посадив Тарас садок, Бо та лікера була дурна, Озвався різко льоня. Судити легко, Приндитися перед Шевченком. Дискутуючи, вони пішли попереду. Галина Павлівна взяла під руку скалія і мовила так, щоб ніхто, крім нього, того не чув. «А Ніна славна дівчина!» «Ви ж мало ще!» – почав Назар. «Тут видно зразу. Можеш не сумніватися». «Та я...» «Жаль, мама не дожила. Зігнорувала його вагання». «Ніно!» гукнула раптом молодо. «Беріть ліворуч на Володимирську, я там живу». «Самі живете?» – тихо спитав Назар. «Ти знав би, як це страшно, весь вік самій», – сказала вона не скоро. «Гіршого нема на світі, мабуть». За перехрестям вони спинилися, і, показавши на невисокий старий будинок, Галина Павлівна запоспішала раптом. Оце мої хороми. Всім щиро дякую за гарний вечір. Не забувайте, кинувши те слово зойк, вона ввійшла в парадне. Назар ніяк не міг згадати номер її квартири. Бував же тут колись не раз, а бач, забув. Узяв собі за звичку звільняти місце в пам'яті для конче необхідного і корисного в житті й роботі. Бідна. Вона не тільки Ніні та Леонідові, а й йому сказала, що тут живе. «Війна? Лиха розлучниця!» – озвалась раптом Ніна. «Скількох вона убила без куль, лише самотністю?» «На жаль, це так», – підтримав журно Льоня. «Без пари важко жити, не тільки літнім людям». «Повно ж довкруг дівчат!» «Ти, Ніно, так нічого не зрозуміла?» Ви, хлопці йогоїсти, і тим обкрадаєте самі себе. І вас? лукаво спитав Назар. Звичайно. Яку ще сину вони стояли мовчки. Потім пішли поволі вулицею у бік Дніпра. Ніщо тепер тут не нагадувало того старого Києва, у якому жив доброславо. В землі, напевно, є ще сліди. Фундаменти церков та веж, могили, зброя, посуд. Назар спинився, подумки зняв з голови берета. У тиші, що полонила місто цій пізній годині, Назар почув гул битви, аж озернувся, наче його збиралися ударити списом ззаду. — Десь тут колись загинула моя рідня, — промовив сумно. старі й малі. У сорок першому, озвався Льоня, бомба якраз попала? Ні. У сороковому, як брав Батий з Ордою Київ. А, ти про те? Щось я вас, хлопці, не розумію, нахмурила кумедно брові Ніна. Кажу, що рід наш, київський, ще з тих часів із до Ординських, узяв Назар її під руку. «Мабуть, я вже піду», – промовив раптом Льоня. «До завтрого». Не став чекати, поки з ним попрощаються, побрів назад до перехрестя, де зупинявся транспорт. Великий, журно згорблений, немов ведмідь, що впав у меланхолію чи гетьохляв. Назар і Ніна мовчки пішли собі. Звернули на десятину і вже на площі перед фунікулером Назар спитав ревниво. «Про що ви з ним бесідували?» «Це про любов. Освідчувався. Щось схоже було на те. І що ж ти відповіла?» «Що я люблю». «Кого?» – спитав оглушений її словами. «Тебе...» – Назар аж засміявся. «Тебе смішить моя любов?» Пинилася посеред площі Ніна, то я сміюся з льоні. Жаліти друга треба, а не сміятись з нього, як у біді. Переживе, махнув Назар рукою. У цьому ділі дружба не має сили. Так? Мабуть. Рушили до гірки, звідки видно було вогні огні подолу та за Дніпро. Мовчки взялись за руки, як школярі. І йшли притихлим містом, слідами днів, років, століть, невидимими стежками предків, мимо руїн одвійн і злоби завойовників. Світились вікна, вулиці були ясні, проносилися то тут, то там машини, з якихось вікон чулися команди, крики, постріли.